מאזינים בפרק זה של Who Podcasts the Watchman, הפודקאסט שחוגג 30 שנים ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס וגיבורי העל בשנת 1986, Watchman, של הכותב אלן מור, האמן דייב גיבונס, הצוואי ג'ון היגנס והעורכים לנד ווין וברברה כיסל. הפודקאסט הזה מובא לכם בחסות ודרך עלילון, עלילון.נט, בלוג הקומיקס הטוב בישראל, אני תום שפירא, המנחה הקבוע שלכם, כותב של עלילון, ואחראי לפודקאסט הקולנוע השבועי שורה שנייה באמצע. בכל שבוע אני מארח מישהו אחר מתחום הקומיקס שיעזור לי לדון בעוד פן ופרק של יצירת המופת הזאתי והעורך שלי היום הוא אורי פינק. Uh, כאילו אם אתם מקשיבים לפודקאסט על קומיקס בישראל אני לא באמת צריך להגיד לכם מי זה אורי פינק בכל זאת זבנג סופר שלומפר אבלי המשיח פרופיל 107 oh. טריליון פרויקטים פחות או יותר כן כן אמכם... זה הספירה האחרונה טריליון. Okay. Okay. בוא נגיד 35 שנה של התעסקות בשטות הזאת. באמת תודה לך שהסכמת להשתתף. לא, בקיף. כשהכרחתי לך את הבקשה הייתי בטוח שזה... זה, אבל ענית מאוד מהר, ואחרי כמה סיבוכים טכניים, הנה אנחנו פה לדבר על הגיליון השני, אבסנד פרנס, שיצא לאור באוקטובר 1986. העלילה הבסיסית של הגיליון הזה, ואגב, למקרה שלא הובן מהקונטקסט, אזהרת ספוילרים שוררת לא רק על הגיליון, אלא על כל היצירה. אנחנו מרגישים חופשי לדבר על כל 12 הגיליון של וואטשמן ולספיילר או אז מה שקורה בגיליון הזה זה שסילק ספקטר השנייה, לורי, מבקרת את אימא שלה, בשעה ששאר גיבוריה על משתתפים בלוויה של אדוארד בלייק ונזכרים במפגשים השונים שלהם עם האיש. חומר הרקע שמצורף לגיליון הזה הוא under the hood, פרקים 3 ו-4 מהביוגרפיה של הוליס מייסון. כן, זהו, אני, האמת שאתה, שאתה פנית אליי, זאת אומרת, אני, הוואטשמן uh, בחיים שלי, זאת אומרת, אני, אני לא יודע כמה אנשים אתה מראיין פה בדבר הזה, אבל אני חוויתי את הוואטשמן בזמן אמת. כן, אני הייתי מנוי ב-Mileye Comics ב-1986. יש לך גיליונות מקוריים? כאילו, יש לך את הגיליונות המקוריים? אני חושב שלא, כי אני לא כזה אספן, אבל היה לי אותם, זאת אומרת, אני קיבלתי בין כל העותקים של כל מיני ספיידרמנים, דברים כאלה שהיו באותו זמן, פתאום צצו אצלי בקופסה הזאת שקיבלתי במיילי קומיקס, היה The Dark Knight והיה Watchman, ופתאום אתה... נאורו עיניי, הייתי אז סטודנט בצלאל, ואמרתי, וואו, איזה יופי שדברים אפשר לעשות. וזה היה טוב מאוד, כי באותו זמן הייתי, כמו שאמרתי, הייתי סטודנט בצלאל, והמורה שלי, מישל קישקה, היה לגמרי בקטע של קומיקס אירופאי, והייתי צריך לבוא ולהוכיח לו שגם קומיקס אמריקאי יכול להיות טוב, ודווקא הוואטשמן והדארק נייט הם נתנו לי את האפשרות הזאת להגיד, הנה, אתה רואה, אפשר לעשות גם קומיקס מעניינים בארצות הברית. Uh, וזהו, אז אחד הקומיקסים החשובים שקראתי בחיים שלי ואני כל פעם קורא אותם שוב ושוב ושוב וכל פעם אני מגלה דברים חדשים זה אין דבר כזה זה קומיקס שהוא אני חושב פסגת היצירה. האמת שכאילו דארק נייט קצת קצת אומעם אורו עם השנים אבל ווטשמן בכלל לא. ווטשמן עד היום הוא ממש יצירת mm. מופת. כן אני חושב שדארק נייט קצת אומעם בעיקר בגלל שהיוצר שלו קצת אה, הלך <אח> מעבר לקצה עמוק והיצירות המאוחרות יותר של פרנק מילר. היצירות המאוחרות של אלן מאור, ואני לא יודע אם אתה עדיין עוקב אחרי הקומיקסים של האיש, הם לא באותה רמה, כי עוד פעם, פשוט קשה מאוד להיות באותה רמה, אבל היצירות המאוחרות של פרנק מילר הן פשוט רוב הזמן בושה וחרפה על השם של האיש. כן, בהחלט, אני מסכים איתך, אבל אני חושב שבשני המקרים, אבל וואטשמן בגלל זה כיחידה, כמוצר, כיצירה, הוא כל כך מושלם, כל כך סגור, כל כך פטור, ודרק נייט הוא לא. דרק נייט הוא בסדר, יש בו הרבה מחלות ככה לא לא לגמרי מושלמים וד... וודשמן לדעתי זה אחד הדברים הכי טובים שנכתבו אי פעם בכלל בלי קשר לקומיקס זאת אומרת זה פשוט יצירת מופת. אז ישר קפצתי שאמרת לי אפשר לשבת ולהתפלצף פה על, על הווטשמן <מח> זה דבר שבדיוק אני שמח לעשות בכיף. אחד הדברים שמעניינים אותי בווטשמן במיוחד בגיליון הזה זה העובדה שווטשמן מתחיל במוות במוות של גיבור העל. ו... כבר בשנות ה-80, אתה יודע, היום זה בכלל מעבר לכל ספק, אבל כבר בשנות ה-80 היה ברור לכולם שגיבורי העל לא מתים. אה, hey, לא, אני חושב שאתה... אני, אני, כמה שאני זוכר, הם, הם, אני זוכר שבתקופה שלי היה איזה דמור שקוראים לה Night Hawk, Night Hawk שמת בDefenders. כן, דווקא. הוא חזר <laughs> לפני, <laughs> לפני <laughs> כמה <laughs> שנים. <laughs> <laughs> <laughs> אז כאילו לא, זה דווקא לא מה שהרשים אותי בקטע הזה, ממש ממש לא, לא מה שהפיל אותי, זאת אומרת, הקטע של הדמויות האנושיות האלה, פתאום אתה רואה כמה, א', א', זה נורא ריאליסטי, נראה לי, אנשים כאלה יכולים להיות, בייחוד שאתה קורא אחרי זה את uh, under, the, under the hood, שהוא מסביר את התהליכים שעברו על, ה, על הטיפוסים האלה, שהחליטו להתלבש בגדים צבעוניים ולהתחיל לצאת ולהסתובב ברחובות ולהרביץ לרעים. זה מייק סנס, זה נכון, זה באמת יכול להיות שזה קרה דבר כזה. אז בקטע הזה באמת וואטשמן עשה את העבודה. וגם בקטע העיצובי, שאני לא יודע מי באמת ההחלטה, ב-DC, אוקיי, okay, זה קומץ קצת אחר, ואז הם באמת הלכו על, על הקלוזופ המטורף כל עטיפה. כל שער שלי, של וואטשמן היה פשוט קלוזופ מטורף של הפריים הראשון, זה מה שהיה. זה כנראה מור בעצמו, זה לפחות מה שאני זוכר מה... ספר היה לי ספר פרוססינג של גיבונס שדיבר על התהליך ואני חושב שהוא אמר שאו הוא או מור חשבו על הרעיון ומור. כשזה מגיע לדברים כאלה זה נוטה להיות מור. כן האמת שאתה יודע היה, היה קטע מדהים שהייתי פעם באיזה כנס קומיקס באנגליה לפני עשרות שנים. היה שם דייב גיבונס דיבר על הוואטשמן. ואז הוא אומר ואז החלטנו לקבל את ההחלטה שלא יהיו סאונד אפקט בוואטשמן. ואני אמרתי מה אין סאונד אפקט בוואטשמן? ואז עוד נכנסתי וראיתי שאין סאונד אפקס, אתה שמת לב פעם שאין סאונד אפקס או וואטשמן? שאין בום טראפס. כאילו זה מסוג הדברים שעד שאומרים לך אתה לא מסתכל עליהם. בגלל זה זה כל כך מושלם, אתה מבין? זה כל כך מושלם. זה כמו שבפתיחה של הסדרה Batman The Anymented Series, לא כתוב Batman The Anymented Series, זה זה שלא כתוב שם Batman. אתה בכלל שם לב לזה, כי לא צריך, כי זה עובד. אין שם גם אפקטים קוליים האמת, אם כבר מדברים על Batman The Anymented Series, כל הבומים והרעשים שהוא מחוץ למנגינה ולאימי. אה, בפתיח, בפתיח אתה מדבר. כן, כן, כן, כמובן. כי ללווין הייתה ככה, זה היה מאוד עבר גזי. זה היה מאוד מוזר, מאוד מוזר, כן. עוד דבר ששמתי לב אליו, כאילו ששמים לב אליו בפעם אחת, אני השלישית או הרביעית שקוראים את זה, זה העובדה שגם אין קווי תנועה בכלל. כאילו, אין לך ניסיון להדגיש תנועה באמצעות קווים של הדמויות הזאת, אז כשיש לנו בגיליון הזה את אדוארד בלייק תוקף את סיליק ספקטר הראשונה, who the justice תוקף אותו זה הכל כאילו אין, אין שם את, את הדברים הפופים האלה של קומיקס דברים שהופכים קומיקס לנורא נורא פופי אז פתאום מה שיכול להיות נורא סופר משלב של כזה וואו מכות זה, זה הופך להיות כזה רגע קטן ומדקש של כזה הנה האנשים הקטנים האלה. פשוט שוברים אחד את השני בכל מובן כן, אפשרי. כן, כי זה, כי זה ככה במציאות, זאת אומרת, ללכת למכות, במציאות זה הרבה פחות זוהר מאשר ללכת, מאשר סצנה שמצייר ג'ים לי, כן? שזה הכל כזה קלוזאפים ותנועות כן. דרמטיות. עם הזה. זה מה שכל כך יפה בווטשמן. עכשיו, מה שהאמת שגם הוויטואוזיות של השימוש בשפה של הקומיקס, בווטשמן, בייחוד בגיליון הזה, יש כאילו כל הזמן הקטע שמה זה קומיקס הרי זה שילוב בין טקסט וציור. אז דווקא פה איכשהו בבימוי הם עושים כל מיני כל מיני כאלה שאתה אומר וואו זה. זה אתה מסתכל על, ה, על הריבוע לבד ופתאום זה מקבל משמעות אחרת לגמרי. כן למשל אני יודע איפה אני אמצא את זה איפה זה כן כמובן שאתה מחפש את זה אז אתה לא מוצא. <חוק> <חוק> <חוק> <חוק> אני, <חוק> אני, <חוק> אני חושב על עמוד 25 בחוברת ממש לקראת הסוף. ש... כאילו אנחנו רואים את רורשך הולך ברחובות וכל הפרטים שמאחורה זה כזה פרטים של כזה ניו יורק שנות ה-80 סנטרל פארק הכל פורנוגרפיה ואופל ורק שאתה קורא את זה עוד פעם כשאתה כבר יודע את הסוף מראש אתה שם לב שאחד הסרטים הפורנוגרפיים מוקרטים זה אנולה גיי אנד ליטל בויז. אוקיי וואי זה כזה. ואתה מסוג הדברים שאתה לא שם לב כי זה בהתחלה העיניים שלך מתרחקות מזה כי זה פשוט עוד אוקיי, okay, כן, אני יודע מה הולך לבוא בעתיד. Okay, <laughs> כן, אנחנו כאן, כול, כולנו קצת דוקטור מנהטן בקטע הזה, ב, בעניין הזה, כולנו קצת... <laughs> <laughs> <laughs> זו שיחה שבמיוחד תהיה לי ב... תהיה והייתה לי, yeah, כי okay. <laughs> כמו שאני אומר בכל פרק, אני מקליט את זה קצת <laughs> כמו דוקטור <laughs> מנהטן <laughs> עצמו, מחוץ לזמן, פרק 6 ועד פרק 2, אז פרק 4 ש... חמ... במיוחד, אנחנו, אני וה... אורח שלי אז מדברים עמוק עמוק על המשמעות של דוקטור מנהטן <laughs> <וטורמן> <laughs> כזה כן, מייצג כל... של קורי קומיקס וזה כמובן שחשוב גם פה כי יש לנו פה את הזיכרונות של דוקטור מנהטן מאדוארד בלייק ואיך אתה יודע בלייק אומר לו אתה מתנתק כמו שקוראים מתנתק מהטקסט. כן? כן, כן, כן. 아, אוקיי. הנה למשל יש פה איזה פריים סתם כן? כתוב שהיא לבת שלה life goes on honey goes on. יש שני קפשיונס כאלה ויש תמונה של, ה... של רור שאנחנו עומדים עם השלט. משלת... The end is nye, כן, the end is nye. סתם, אתה יודע, זה פוסטר, אתה מבין? זה פשוט... הוא לוקח את האמנות של ה-voice over, יש למשל פריים כזה, כתוב It's history, ואז רואים את הארון של הקומדיאן יורד כזה. זה ממש יצירת מופת. בקט, בקטע הזה. גם ה, מה שאני אהבתי נורא בברודשמן בכלל זה כל הקמצנות הזאת בעיצוב הפאנלים, כן? כאילו שאתה ממש לא נותן לך, אה, אם יש כבר פאנל יותר גדול מאחרים, הוא לא בגריד של התשע, אז כבר זה צריך להיות משהו מיוחד. אבל יש את הפריים הזה שבו אה, דוקטור מנהטן בעצם כאילו עובר בתודעה שלו מלהיות הלוויה של אה, בלייק. עובר להיות בסייגון בחגיגות הניצחון של האמריקאים. אז זהו, לא, זה קטע ממש חזק, קטע שהוא משימוש כל כך מינימליסטי בתכנון העמוד, שזה כאילו נורא פשוט, אבל בגלל שזה כל כך נדיר, זה עובד כל כך טוב ב... הפרחים בלב. הופכים לזיקוקים, כאילו... כן, כן. עוד, כן. עוד דוגמה נהדרת לאיך שמור וגילבונס עושים מאץ' קאץ. כן. והדוגמה הכי טובה, לדעתי זה העמוד האחרון, העמוד האחרון ב... בחוברת, עמוד 28, שבו הבלייק נופל מהחלון, במין גוונים של אדום כאלה, והריבוע השלישי, אני חושב שזה דבר נועז מאוד לשים פריימס שהוא של ריבוע שלם של מג'נטה, הריבוע הבא זה הוורדים על הקבר של בלייק, וזהו, וככה אנחנו סוגרים. אתה, אתה כמו ש... כאילו, אפשר ממש לדמיין את זה באמת בתור סצנה קולנועית, אני חושב בהילוך חיטי, אתה יכול לראות את המצלמה כאילו עוברת. מהגופה נופלת לה יש לנו ירח אדום דם אחרי הכל ברקע כן כן ו... ו ואתה רואה את המצלמה עוברת אליו ואז פתאום פרחים ויש כזה משחק שהייתי משחק עם החברים שלי של כזה שאלה של אם יוצרי קומיקס יהיו ביומיים מה הם היו והתשובה הראשונה של כולנו זה אלן מור היה היה סטנלי קובריק. כן סטנלי קובריק אוקיי יש, יש משהו כאילו בטכניות הזאת שכן היא קצת קרה כאילו יש משהו מאוד קר בדרך שבה. אלן מור כותב במיוחד במקרה של וואטשמן אבל היכולת ההבנה המיידית הזאתי של איך המדיום עובד שקשה לחכות ואלן מור הוא מהיוצרים הנדרים האלה שהוא כותב שמבין את זה כי הרבה פעמים אתה יודע כותבים צריכים שאמנים יפרשימו בשבילם אבל במקרה של מור מה שתמיד מצאתי מרתק זה שהוא מבין את המדיום הרבה יותר מחלק כן. ניכר שלו. Savors, <PTSD> ואתה יכול לראות זה שהוא יכול לקחת, אתה יודע, אתה לוקח אמן בינוני, לא דייב גיבונס, דייב גיבונס זה עומד נהדר, אבל נגיד רוב לייפלד, ואתה נותן לו לעבוד עם אלן מור, ופתאום היצירה שלו עולה ועולה ברמה שלה. אה, טוב, לא, כן, כן, אני מבין מה אתה מתכוון, אבל אני חושב שבגלל זה, לא יודע גיבונס הוא כל כך, הוא אמן טוב מאוד והכל, אבל ההטעמה ביניהם, הסינכרון ביניהם הוא מושלם, ואני זוכר גם באותו פאנל, הייתי הרי בפאנל, באיזה כנס באנגליה, שההוראות שהוא קיבל מאלן מור מה לצייר זה עצום כאילו כל פריים היה מתואר בפרטי פרטים כאילו כל מה שמונח על השולחן של מולוק כן אז כל דבר היה כתוב מה זה כן זה הכל היה לא היה שום ספק מה הולך להיות שם אתה מבין זה בזמנו אפשר היה למצוא את הסרטים של וואטש מנד באינטרנט אני לא יודע אם עדיין אפשר יש לי בבית את הספר תסריטים של פרום הל. שזה <אז>... מה שהוא <אז>... עשה עם אדי קמבל, כן. וזה מגיע עם הערות של אדי קמבל, ומה שמאוד משעשע שם, זה שאדי קמבל הוא פחות, הוא פחות סופר מתפעל מאלן מור, אז יש לך תיאור של שלושה עמודים של פאנל אחד כמעט, זה כזה שלושה עמודים, אלן מור יושב וכותב כל מה שקורה בכל זה, ואז, גיבו, ואז אדי קמבל כותב מלמטה. אבל חשבתי שזה לא מספיק ויזואלי, אז עשיתי <laughs> משהו אחר. <laughs> כן, האמת שאני חייב להגיד שאני מעולם לא הבנתי מה אלן מור מוצא דווקא באדי קמבל, שהוא כל הזמן עובד איתו, אני אף פעם לא התלהבתי כל כך מהעבודה. בואו, אנחנו לא מסכימים, אני, אני מת על אדי קמבל, אני, בנ, אני במידה רבה אפשר להגיד אפילו מעדיף את פרום הל וואטשמן, אבל זה כבר טעם וטעם. <laughs> אוקיי, לא, זה פשוט, uh, וואטשמן למרות כל הקשות שלו והמסובכות שלו והמורכבות שלו, יש כל כך הרבה רבדים בסיפור. יש את הרובד הפוליטי והאישי והחברתי, הכל יש לך שמה, אבל עדיין זה נגיש, אתה מבין, אתה יכול לקרוא את זה בכיף, כן, זו קריאה שהיא כיפית וזורמת, כן, ומה ש... לא יודע, אדי קבל הוא לא, אתה יודע, הוא לא ידידותי למשתמש, בוא נגיד ככה, ווואטשמן כן, ווואטשמן גם ידידותי למשתמש. כן, אני מסכים, אני זוכר, כאילו קראתי את וואטשמן לראשונה בגיל די צעיר, אני חושב שהייתי בן 15 או 16, וגם אתה סיפור שהוא תעלומת רצח, מה שנקרא, ברובד הראשון, רק אחרי שאתה מתבגר, כן. ואתה לומד קצת על מדיום הקומיקס ועל ז'אנר גיבורי אתה מתחיל לקרוא עמוק אתה. ואז אתה לומד על פוליטיקה אמריקאית ואתה קורא עוד רובד, וכל פעם, כאילו, ככל שאתה משכיל, וואטשמן מעניין יותר בצורות אחרות. כן, לגמרי, לגמרי, גם, כל פעם שאני קורא אותו, אני מגלה, מגלה דברים חדשים, ו, וזה באמת, אין, זה יצירת מופת, אני אולטימט אדישן וזה אני קונה עוד פעם לא יודע למה אבל אני <laughs> יודע <אני, laughs> שאני כבר יודע כי אני יודע, זה ממש, ממש בעל פה. <laughs> יש למשל את הקטע הזה גם כן קטע שדווקא היגינס זה אני לא יודע באמת. אני דווקא תמיד חשבתי היה למעניין אותי לראות צבוע בטכנולוגיה בטכ של היום זה נראה כאילו אני לא יודע באיזה טכנולוגיה צבעו את הוואטשמן זה, זה, זה, זה לא מחשב אפילו נכון זה, <laughs> <laughs> <laughs> זה, זה <laughs> <laughs> לא <laughs> הרבה <laughs> לפני אבל זה לפני. לפני שדיסי, אני חושב שאם אני זוכר את ההיסטוריה האמריקאית שלי נכון, הראשונים לצבוע במחשב באמריקה היו מאליבו, וזה היה ב-88, ולקח למרוול ודיסי כמה שנים טובות to catch up with them. מאליבו אפילו קנו את מאליבו רק כדי שהם יוכלו לקחת את האולפני צביעה שלהם, כן, ועד היום הדמויות של מאליבו אי שם בלימבו, במאליבו, היו שם כמה דמויות חמודות דווקא, אבל דווקא היה כמה דברים שאהבתי שם. אבל uh, הנה, למשל, פה היה את הקטע שהוא, שבלייק יושב בחדר אצל מולוק, וכן, בוכה בפניו, אז יש את הקטע של כל הזמן האור מתחלף כזה. אולי יש כאילו איזה משהו שמעבהב, כן? אז זה כחול, כתום, כחול, כתום. זה ממש מוסיף כל כך הרבה ריאליזם לעניין, כן? אתה אומר, וואלה, אתה ממש שומע את הרכבת, או את הדבר הזה שמהבהב, שמוסיף לא, לאווירה, אתה ממש רואה את זה בעיניים, שאתה... עם אמצעים כל כך פשוטים, כן, של קומיקס. וגם אני, זאת אומרת, הקטע של רורשך, רורשך, רור אתה רואה שבסך הכל הכוח-על שלו בעצם, שהוא פשוט איש נורא אכזרי. כן, פשוט הוא בא ועושה הכל בלי לדפוק חשבון. וזה דבר שהוא גם כן, לא ראית את זה בקומיקס עד עכשיו, למרות שזה בעצם בטמן. ב, ב... כדי, באיזה שלב גילית?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 אלן מור היה אמור בהתחלה פשוט לכתוב את הדמויות של צהרתון והם אמרו לו בסוף רגע בסוף כן, כן, הסיפור הזה לו. כן אמרו לו רגע אם תכתוב את הסיפור כמו שהוא אז לא נוכל להשתמש בדמויות האלה תשנה אותן בבקשה. Uh, גיליתי את זה אז די מוקדם אני באמת חושב שאולי אפילו לפני הקריאה הראשונה כאילו ידעתי שיש משהו מעבר ובטח שבטח בקריאה השנייה. אבל הדמויות האלה תחו... רובן כאילו יותר מוכרות עכשיו מהמקור כאילו. אף אחד לא מכיר את פיטר קנן פנדר בול, אף אחד, אבל כן. כמעט כולם מכירים את אוזי מנדיאס. רורשך הוא המקרה הנדיר שבו The question איך שהוא נהיה מוכר, וזה אירוני כי הוא נהיה מוכר בגלל השינויים העצומים שדי... אחרי שדי קנו אותו, אתה קראת את הסדרת question של דני אוניל? כן כן הייתה טובה מאוד היה איזה היה כזה של הדמונות האלה נגיד קפטן אטום היה לו סדרה הרבה זמן ב-DC בדיוק אחרי שהו וואטסמנט. זה היה ג'ון אוסטרנדר או קארי בייץ אני לא זוכר. קארי בייץ קארי בייץ דווקא זה אחת הכתיבות הכי טובות שלו דווקא זה היה מאוד מוצלח. כן אבל הם עשו איתם דברים מעניינים אבל מה שהם עשו איתם שינה אותם לחלוטין כי the question של סטיב דיטקו אחרי הכל הוא דמות סופר פוסט אי אנד אבסולוטיזם מוסרי ואז דני אוניל כמו שהוא אמר, טוב, אני אהפוך אותו לאמן זן, שזה הכי רחוק שאפשר להיות ממה ש... אבל זה בסדר, עדיין היה לו את המימד הפילוסופי כלשהו, אתה מבין? עצם זה שאיזושהי פילוסופיה מתעסקים, אז זה בסדר מבחינתי, כאילו, אני חושב שזה נאמן לקונספט. אז כאילו, זה צריך... חייב להיות נאמן לפילוסופיה של מי שכותב, כן? אז אני חושב שדני אוניל הוא, הוא יותר בקטע הזה. אז... אה, לא, uh... בהחלט, כן. כן, אז, אז, אז, אז, אז בקטע הזה זה דווקא בסדר. אני אני דווקא מתחבר לזה אז uh, זהו אני יודע אני, בחיים לא קראתי את הדמויות האלה אני חושב קודם אבל את, uh, את הקווישן ואלה זה היו uh, חוברות מאוד מאוד נידחות זה היה חברה ממש התכוונתי נידחות בזמנו כן זה היה אף אחד לא הכיר אותם גם היום בו, כאילו מכירים אותם בגלל דברים שאחרים עשו עליהם זה לא ש. מישהו אתה יודע מישהו אפילו בימינו שבהם הכל נאסף והכל חוזר אם לא לתפוסת לפחות לקומיקסולג'י לדיגיטלי אני לא חושב שראיתי מישהו קם ומתחנן לפיטר קנן ארכייבס או <laughs> לבלו <laughs> או בלו ביטל המקורי כאילו מדברים על בלו ביטל משנות ה-80 של דיסטי קומיקס אבל אף אחד לא, לא באמת רוצה את בלו ביטל המקורי של דיטקו חוץ מהאתה יודע 20 אנשים שהם היום האנשים שעדיין קוראים את הדברים שסטיב דיטקו מוצאים מדי פעם יצא לך לראות. סטיב דיטקו עדיין מצייר ויוצר קומיקס, יצא לך לראות דברים האחרונים שהוא עשה? מה, ממש בימים האחרונים? בזמן האחרון? לא, לא, לא, לא, לא, בשנה, לא, בשנים האחרונות, כאילו לפני שנתיים מישהו העלה, אני חושב, בקומיקס אלייאנס, באתר הקומיקס, את אה, יודעת, דוגמאות מהיצירות האחרונות שלו, וזה דברים מאוד מאוד מופרעים, זה כדאי איש, בשלב הזה הוא איך... לא דופק חשבון, הוא עושה לגמרי מה שבא לו, לא, וכאילו, ולא מעניין אותו מכירות, לא מכירות, הקהל יאהב, לא יאהב, <laughs> כן אני טוב זה, זה מצב טוב אני מקווה שהוא יכול להרשות לעצמו כאילו מבחינת הכסף אני לא יודע אני... מקבל תמלוגים מספיידרמן אני לא יודע מה ממה הוא חי. <laughs> אני לא חייבת אבל... <laughs> <לתת> את זה מול סטיקו <laughs> <דיקו, laughs> הוא יתחיל <laughs> לנהוג ולא יפסיק. <laughs> במיוחד עכשיו שאנחנו אנחנו מקליטים אגב זה יעלה אחרי אנחנו מקליטים לפני עליית דוקטור סטריין וזה כולם <laughs> מדברים על <laughs> <הדרמן laughs> הסכסוך בין לי לדיטקו על ספיידרמן אבל גם זה עסק מאוד מאוד מהיר בין השניים לגבי מי היוצר האמיתי. כן, כן, זה באמת... לטע... לטעמי אגב, ממה שקראתי זה דיטקו, כי דוקטור סטרנג' לפחות זה דמות שהיא כמעט כולה שלו, באיך שהיא כתובה, באיך שהיא מבוצעת. לא יודע, אני אלך מחר להקרנת עיתונאים, מעניין אותי, אבל... לא יודע, אתה יודע, אני... דיטקו בשבילי, האמת, אני דווקא, היה כמה דברים שהוא עשה שאהבתי, היה לו... דווקא שייד הצ'יינג'ינג מנורא אהבתי, אני זוכר, בתור קורא קומיקס צעיר, זה היה מאוד כזה אאוטר, זה היה כזה מוזר, זה היה כזה משהו... גם הציורים היו כאלה, אתה יודע, משהו כזה אחר. והאמת שלא הבנתי אף את הגדולה שלו, פעם הוא היה הצייר שהייתי תמיד רואה את הקרדיטים שאתה כן, אבל כשקראתי את הספיידרמנים הישנים, גם כן, זה, זה, אז לא הייתי, כן? ש... אז נולדתי ביחד שספיידרמן הראשון יצא, כל האלה החוברות הראשונות, אז הבנתי את הגדולה שלו, שהוא עשה באמת את העיצוב של ספיידרמן שהיה קצת כזה אחר, וקצת כזה קווירקי, כמו שסטיב דיטקו יודע לעשות, אבל בסדר, אני יודע. אני שמח שאתה עושה את הדבר הזה לרוטשמן, זה מגיע להם, באמת, מהפכה. אבל באמת, כמו כל המהפכה, זהו, כמו כל מהפכה, יש גם דברים, צדדים לא, לא טובים, כמו כל, ה... כל החבר'ה האלה של הניינטיז שצצו אחרי זה, ועשו ממש, לקחו את זה, את החופש שנתנו להם, סוף סוף להתעסק עם סקס ואלימות, במקום לעשות מזה דברים אינטליגנטים, הלכו ועשו המון המון זבל, שעד היום אנחנו סובלים מזה בתעשיית הקומיקס, כל הסקס, אה... כאילו, ה... מורשת הניינטיז, מורשת רוב לייבפלד וחבורתו. <אז אז> <אז אז> תראה זה במידה רבה אלן מור אני חושב מאשים את עצמו בזה לפחות כששואלים אותו בראיונות בשנים האחרונות על כאילו מה דעתך על מה שוואץ' מנסה והוא אמר אני קצת מתבייש ממה שוואץ' מנסה. ומצד שני זה כמו אתה יודע זה כמו להאשים את הרמונס והסקס פיסטולס בבלינק 182 משהו זה. עד כמה אתה אשם בראיונות הרעים שאנשים עושים בפירוש ובהשראת העבודה שלך. כן נכון זה נכון אתה לא יכול לשלוט אחרי הכל. במה שהעולם יעשה עם מה שאתה משאיר, לא שזה באופן אירוני אחת התמות הגדולות של וואטשמן, נכון? זה אנשים שכל הזמן מרורשך דרך חוזימדיה, זה אנשים שאומרים אני אשלוט במציאות, אני אשיר את החותם שלי הבלתי נמחה לעולם, ואז מגלים שאין דבר כזה חותם בלתי נמחה. או שהחותם הוא לא מה שהם חשבו שהוא יהיה. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה יקרה אחרי שמישהו, אולי הבחור הזה, אתה יודע, במשרד עדיין ייקח את הזה והכל ישתנה, אבל אי אפשר לדעת, אבל... עד שדיס יחליטו לפרסם את אחטר וואטשמן. כן, זהו, זה גם כן שאלה תמיד. אני גם כן, אני, אתה יודע, הייתי בסדר עם זה, אני לא כזה פיוריסט. אני מאוד פיוריסט, בטח שזה מגיע לוואטשמן, אני... אני כאילו באמת מבחינתי נגיד הכתם היחיד על הקריירה המזהירה של דרווין קוק זה העובדה שהוא עשה את uh, before watchman. אה, לא יודע לא לא יודע בסך הכל זה קומיקס תשמע בסך הכל בסופו של דבר זה לא פוגע שום דבר בשלמות של היצירה עצמה של ה watchman של כמה שהם אתה יודע כל ה... תראה אני חושב שהעומק של הדמויות זה דבר שאתה לא יכול לקחת מה watchman כאילו אתה רואה את ה... אתה יודע הבחורה המבוגרת את אימא אתה יודע זה לקח לי גם המון זמן. אני חושב שרק בקריאה שנייה ושלישית הבנתי שסיליק ספקטר היא הבת של, היא הבת של הקומידיאן, כן? אתה, זה, זה דבר, פתאום אני, אתה יודע, יום אחד זה פתאום, פתאום הבנתי את זה, יודע, הם לא סיפרו לך את זה. ואחרי שאתה קורא את זה עוד פעם, את השיחה הזאת בין, ספקטר, בין שני הסיליק ספקטרס, אתה <אח> פתאום, זה, פתאום מקבל משמעות כל כך אחרת ושונה. שזה, זה פשוט נהדר, אתה יודע, וזה, זה, זה... זה לא אחד בפרטון. הרגעים הכי מעוררי מחלוקת בסדרה, זה יהיה נושא מאוד מרכזי בפרק תשע שלנו. מה? מה מעורר מחלוקת במה? הג... זה... הגילוי של מי האבא האמיתי של לורי. אה, זה, לא, זה לא ברור? או לא הבנתי? או שזה אנשים... לא, לא, לא, לא. זה לא מעורר מחלוקת במובן של האם זה נכון או לא נכון, במובן של איך שהסדרה מציגה אונס, כאילו. זה בסדר, טוב, תשמע, זה העניין של הפוליטלי קורקטור, לא יודע מה זה, אבל ברור שהיא שמה מתגלה כדמות, אתה יודע, היא דמות מורכבת, הגברת הזאת, הסינספקטרה המבוגרת. מה לכן מציג אונס? הוא לא מציג את זה בצורה, הוא לא מציג את זה בצורה כאילו של שזה יפה או משהו, הוא לא מאדיר את זה. לא, לא, חס וחלילה, זה נראה מלוכלך ומגיב. לא, כן, יש קונטקסט פשוט כללי לעבודות של מור ש... אתה יודע, זה מסוג הדברים שכשמישהו מצביע לך עליהם קשה להתעלם, זה העובדה שבמשך המון המון שנים היה לך מאוד קשה למצוא עבודה של אלן מור שאין בה אונס של דמות נשית ראשית, במיוחד כשבוואטשמן יש לך שתי דמויות נשיות ראשיות בסך הכל. אוקיי. אבל זה, זה, זה נגיע בפרק 9 כאמור, כי זה קונטקסט רחב, אז נושא שלא חושב כל כך קשור לפרק 2. חייב להגיד לך כן. לגבי הסוף של החוברת הזאת דווקא. שהוא נגמר בבדיחה, וזה מעלה לי לראש מיד עוד יצירה של מור, uh, את uh, The Killing Job, שגם מסתיים במין כזה punchline אירוני כלפי עצמו. כן, זה, זה נפלא, כן, הליצן הזה, כן, הליצן. ויש את הפריים הנפלאה הזאת, ודיברתי לך על, על המיני פוסטרים, שה, הריבועים האלה, שהם מיני פוסטרים, שהיחס בין הקיטוב לבין התמונה. פוליאצ'י נכון? אי.אם. כן, am... כן. יש כן. את, את האי.אם פוליאצ'י והוא עף מהחלון כזה, זה, זה נפלא. אתה לא יודע, זה פשוט, זה, זה אחד הציורים הכי, הכי הרבה תנועה שיש בכל, אני ה... ה... הסדרה, הזה שמעיפים uh, אותו מהחלון. וזה עובד פחות או יותר, מה שמוזר זה שהסצנה עובדת גם אם אתה מנקה ממנה את הטקסט, ודיברנו קודם על הסצנה שבה אדוארד uh, בלייק מבקר אצל מולוק, בפלשבק. וזה סצנה שיש בה המון המון טקסט, אבל כשאתה מסתכל עליה שוב, זה עובד נהדר גם אם אתה מנקה את הטקסט, כי אתה יכול לראות את הייאוש בפנים שלו, מהאומנות של גיבונס ומהצבעים של איגנס, אתה יכול לראות שזה מישהו שפשוט נכנס לבית שלו שלו, ונע, ונד בחדר, ומרים דברים, ושותה, ו... וכל הטקסט, אני לא אגיד שהוא מיותר, כי אלן מור כותב אחלה טקסטים, אבל הוא כן מרגיש כמו... קצת כמו קצפת נגיד מעל העוגה. לא, אבל יש פה אינפורמציה שהוא מעביר, בעצם זו פעם ראשונה שאנחנו נחשפים. לא, לא, כן, כן, אני רק אומר כן. שאם, אם מנקים את זה, כי כמו שאמרנו, קומיקסים שלפני זה, הרבה פעמים השתמשו ב... גם אחרי זה, אבל אז, בשנות ה-70 במיוחד, הרבה פעמים משתמשים בטקסט כדי לקצר דברים, זה כזה... טוב, אני לא יכול להעביר את זה באמצעות האומנות, אין לי זמן ומקום, ולאמן אין כוח לצייר את כל הדברים האלה, ופה... אתה ממש, יש לי, יש לי מין כזה רצון חולני לקרוא את וואקשמן בלי הטקסט פעם אחת, לראות <laughs> גרסה נקייה לגמרי של האומנות של גיבונס uh, והיגנס ולדעת איך זה יהיה, האם אני עדיין יכול להבין מה קורה שם רק מלראות את התמונות? מסופק מאוד, אבל אני חושב שפה דווקא הם, הם חיים בהרמוניה כל כך נפלאה, שחבל לוותר עליהם. אבל זה יש פה גם, המבנה של החוברת הספציפית הזאת הוא גם נפלא, שיש ככה את הבנייה הזאת ובסוף יש כאילו מין... סיכום כזה, כן? בסוף הפרק ש... ש... הולך לקבר, ואז הוא גם מקבל כאילו תקציר של כל מה שקרה עד עכשיו. ואז הכל מגיע בסוף בבדיחה הזאת. זה פשוט, אתה יודע, יש פה, פה פריייממי כל אחד מהסיפורים של כל אחד מהחבורה שעמדה מסביב לקבר, כן? ואז בסוף, ברגע השיא, מעיפים את, את הקומידיון מהחלון. זה ממש כמו מוזיקה אתה יודע זה כמו זה כמו סימפוניה הקומיקס הזה בנוי פשוט נהדר אני אתה יודע אני מסתכל על זה פה זה... ואיך זה עובר לרגע מהדברים הכי פוליטיים ועמוקים ל... לרור שהולך ברחוב וזונה מציגה לו כן זה כאילו נהדר. Hey, אני... אתה רוצה להגיד עוד משהו או שנראה חושב לא. ש... לא, רק אני הבדיחה הזאת של. אני אהבתי הבדיחה הזאת שאף פעם אני לא, לא, לא, לא יודע לא יוצאתי מהראש זה הבדיחה שמולוך אומר. אתה זוכר את הסרטן שמרווים? אה, כן, איזה סוג סרטן יש לך טוב, אתה מכיר את הסרטן שממנו נרפאים? זה כזה, כן, אני מכיר את זה, זה לא הסרטן שיש, זה רגע סופר קסרדוני, זה מצחיק, זה מצחיק, איך שהעיניים שלו שקועות לתוך הראש שלו, ובהתחלה אתה חושב שזה בגלל שהוא מישהו שהיה נבל אל פעם, ואתה באמת חושב על הדמויות האלה בהשראת דיטקו, של... הוא נראה קצת כמו ברון מורדו אפילו. ואתה אומר, טוב, זה בגלל שהוא היה איזה, לא יודע, איזה פריק או משהו כזה, ואז אתה מבין, לא, הוא פשוט בן אדם זקן ומאוד מאוד חולק. כן, זה נכון, זה נכון, זה... המולאך הוא באמת, הוא כזה מסכן, הוא כאילו, כל... הוא הנבל על היחידי כמעט, אין שם אף אחד, כאילו, זה, הוא, הכל נופל עליו. זה כאילו, אתה יודע, כולם רוצים להיות גיבורי על, אף אחד לא רוצה להיות נבל זה... <אף> זה... היה מאוד משעשע, גם, גם זה, זה, דווקא, זה דווקא תמיד נורא עניין אותי מבחינת הטבע האנושי, זאת אומרת, זה גם כן ה... החלק מהדברים מה... שמעוררי מחשבה בוואץ'מנט זה... למה באמת אף אחד לא רוצה להיות נבל על? למה כולם נהיו גיבורי על? גם... יש, לנו... באנ... יש לנו קצת נבלי על שמוזכרה. פה ושם כאילו חוץ ממולוך מזכירים בגיליון אחד את אנדר בוס ויש לנו את ביג פיגר שאחרי כן. זה מגיע בכלא בגיליון כן. אבל זה זה זה כי הם מוכזים שהיה סצנה כזאת של אנשים שנעלמה די מהר אבל שהייתה לחמש דקות ואחת הבעיות שלי מהקומיקס זה העובדה שזה לא אני לא אגיד נחקר כי לא צריך לחקור את זה אבל זה לא מוצג יותר טוב כי העובדה שבאמת. ברגע שגיבורי אלצצו, קמו אנשים שעמדו נגדם בתחפשות, אם לא בשביל שום סיבה אחרת, רק אם אמרו, טוב, נו, יש פה ואקוואס. כן, אבל זהו, אבל עדיין הרוב היו גיבורים, זה נחמד, שאם מישהו רצה, הוא רצה להיות גיבור, לא רצה להיות רשע. זה דווקא נחמד, זה הדבר הכי אופטימי בווטשמן, אתה יודע, בעצם, כשאתה חושב על זה, זה הדבר הכי אופטימי. הנה, אנשים רצו להיות גיבורים, לא רצו להיות רעים, לא רצו לשדות בנקים. אבל איזה גיבורים הם פסיכופטים, רוצחים, פשיסטים. כן, אבל שיהיו אתה יודע מה. אנשים טובים כולם, מה שנקרא, גוד פרד. הכוונות שלהם היו טובות לפחות בוא נגיד ככה אבל חוץ מקומדיאן שהוא הוא, הוא, באמת דמות מדהימה אבל uh, כנראה שהוא באמת oh. היחידי שהיה יותר קרוב לנבל על מאשר uh, כאילו גיבור על אבל זה כבר הגדרות uh, נראה לי זה יותר מדי שטחיות בשביל משהו מורכב uh, כמו הוואשמן. Mm -hmm. טוב אורי קרא okay. שהתארחת אצלנו oh, uh, זה היה הפרק השני של. Uh, הוא פודקאסט וואטשמן פרקים קודמים ואת הפרקים הבאים אפשר למצוא באלילון. את העבודות של לורי פינק אפשר למצוא בכל חנות ספרים בישראל כל חנות קומיקס בישראל אם אתם ילדים אפשר למצוא את זה בזיכרונות שלכם אם אתם מבוגרים אפשר למצוא את זה בזיכרונות הילדות שלכם. הכי חשוב יש עיתון זבנק כל חודש. הכי חשוב הכי חשוב טוב יופי היה לי כיף. תודה רבה ועד הפרק הבא אנחנו נשאל שוב.